I dagens nummer av så har jag bland annat hittat en artikel som har den här rubriken: Direktör på resa får göra större avdrag än chaufför. Det gäller de aktuella deklarationerna. Det är tydligen så att direktörer får göra det. Ja. Vi har tagit hit en direktör som heter Rutger Lindemann. Välkommen hit. Bra. Dag, dag. Dag. Bra. Dag. Dag. För att höra efter vad det där kan bero på. God dag Varför får ni göra större avdragen till exempel i er chaufför? Ja, jag har ju större omkostnader. Jag, jag menar, han börjar ju inte dag med ostron som jag gör. Och det, det kostar ju lite mer. Och resor och sådär går ju mer. Min bil är väl större än hans kanske många gånger. Det är ju å andra sidan så kompenserar ju sig chaufförerna och de andra med det att de får ju deras arbetskläder till exempel i avdragsgilla. Ja, jag sitter ju en massa på kontoret men jag får ju inte dra av byxorna till exempel. Det... Det, det går ju inte alls. Det inte. Så att, jag tror det där jämnar ut sig i det långa loppet. Det är jag övertygad om. Ja, de ska ju ha hört införa en ny deklarationsblankett också. Hoppas man att det blir lite enklare att det blir en schablonavdrag. Jag hörde någon som har, som har, som har, som har sett den där, den där blanketten. De sa att den, den skulle vara väldigt enkel att fylla i. Den ska vara indelad i tre... I tre kolumner, det första som stå A, stod det A, det blir första va? Samma som ja. första i alfabetet det börjar ja, med ja, står Ja, All right, det hänger med. Jag förstår. A alltså, A, en liten klammer va? A. Hur mycket tjänade ni förra året va? Det är under A va? Mm. så B va? Det är andra bokstaven så kommer två. B va? Med en liten grej. B. <laughs> e, hur mycket har ni kvar? Och C, skicka in det. Ja. Men jag vet inte om det, om det ska det. göra sådär. Ja, det, det, det är för Jag har ju själv en chaufför, va? C. Går under C, va? Chaufför. Äh, ja, chaufför. Ja, ja, ja, då förstår jag. Mm. C, chaufför. C, han sitter där... Bort. Nej, nej. Jag han inte råd på sånt här ställe. inte. Nå, ja. Det är väldigt svårt med tjänarfrågan. nu. vi taget för se. Vi har ju... Vi har chaufförer, har vi A chaufför och B chaufför mm. Det blir Bå för det Nej det blir det inte utan A chaufför och B chaufför kallas ja. de för faktiskt ja. Sen har vi husan. Mm. Hon har hand om huset Ja det hörs Sen har vi trasan Hon har hand om allting Som går sönder ja. Sen har vi en Ja vad ska vi klämma till Vi har en liten sån här smörkubli som rullar smör i alltså, hela tiden, små kulor som eh, de då bygger upp ja. till vackra pyramider när jag kommer in ska äta sen har vi, några, sen har vi en en eh, sugtina det är hon är det? som har hand om dammsugan uh -huh. det låter lite illa så vi kallar henne för Sigtuna men uh, uh, uh, hon uh, sköter mattor och uh -huh. löpar färden uh -huh. ja jag Ja, det är löparen nisse som skjuter dem egentligen det är... Vi har en kisnisse och en löparen nisse. Ja. Det är trångt Kissnissan hemma. Om katten. Ja, Ja, har han. Ja, så. Mm. Ja, har han. Inne på dassen. Nej, men. Ja, det är trångt där hemma, då Trångt där. gud, vi har så gott om plats. jag har tolv rum. Men det var ju annorlunda var var Men i alla fall, eh, det var ju annorlunda förr. Jag kommer ihåg. Jag hade en sån trevlig vekänt faktiskt när jag var ung. Jag hade min storm- och drangperiod när jag var i Paris och studerade. Det var en hedersknyffel vid namn Jalmar. Ja, det heter Jalmar. Jag var från Gotland och talade så där, tror ja. jag. Tror jag? Jalmar talade så här. Jalmar och kulla i efternamn och kulda i efternamn och kulda Jalmar och kulda. Ja, en... jag var Gotlands Nej, jag var naturligtvis ungrare. saken slår mig som på huvudet. Nu no, har en dag och träffar jag för övrigt inte där Jalmar och kulda på gatan. Ja. Nej mm. men det var, det så vi vi var bli faktiskt du när vi skildes åt till Paris så hur stod det ja, man bara blir gammal han också. Från bun och kneck ja, vi saknar alltid folk så jag kan gärna få återta den gamla jobb som, som min bekänt. Ja, kommer du ihåg i Paris när du skötte mig? Det hade lilla val där så att till, till Jalmar och Hulda. Ja, då sa jag visst, naturligtvis. Men, sa han. Ja, han börjar hos mig igår. Fantastiskt trevlig kille Han tog mig på bästa sätt Och I morse så kom han in och Väckte mig precis som på en gamla tid Och ruska igång med Riktigt På morgonkulan där Det sa han så här, kom in med en stor drink Han var en specialdrink Som innehåller Bikarbonat Whisky Och huvudvägspulver Blandade så här. Lite ljummen, så sådär. Han går med den i bakfickande slag. Så han riktigt ska asyleras av kroppen. Jag vill fram det och morgontidningen och varma servetten. Väldigt trevligt. Så gick han runt sängen och så där ska han min hustru i Och så han, opp gullet, här är 50 spänn taxis, står där nere och väntar. Tack, adjö.